Stockholm Motala, Stockholm Motala, Vitlanda plopp. Vi sänder direkt från huvudnyheternas studio här i centrala Stockholm, eller rättare sagt perifera Göteborg, eller rättare sagt förhållandevis centrala Göteborg, Linéstaden, närmare bestämt. Så jag tror nog att brevet bara refererar till Victoria Gottman som varselsmannen. Vem var jag? Att... Nissen familj och, och <skratt> <åt någon skratt> som är oj oj ja. Jag har satt på plats av infödingarna. Det tog, ja, ja. tog 33 ja, här sekunder. Jag. Här serverar jag kakor. Ja. <skratt> Jävlar. Ja alltså, det var trevligt. Det var lite olika färger på dem också. Ja, då, det, var, det var något fruktansvärt Vi men nästan fredliga detta. Ja, det, måste det måste ja, alla bli. måste freda ja. men nu tar vi alla ja. andra ta och nej, han har redan Ipaden framme. Ja, det är mitt personvärsta. Jag, jag, jag, jag, jag har min kommentar. Du fotograferar mig som fotograferar. Det är en sån här ekokammare av Twitter och Facebook. Ja, och, och, vad, vad heter det här som alla lägger upp bilder på som man ser så populärt? Det där är där de kallar varandra för orrar. Mm, ja, vad heter det? Ja, Instagram. Just Instagrammet. Ja, jag har lagt upp. Alltså, jag har ju tyckt att det här var gått var mycket bättre för att det hade kommit ett stadsbud och liksom, liksom knackar på i matsalen på o, Med, med oljetryck där de hade med gjort det. Där. det har kommit Instagram till Patron <skratt> <skratt> jag, jag vill ha analoga Instagram sådana här där de liksom har skurit isär två oljetryck för att göra en obscen bild som antyder att jag är något av en orre Helt <skratt> Det är fantastiskt. Instagram till lukspatron Esme. Greve Kuglberg anser fortfarande att han är en orre. Han låter antyda i de grövsta lag. Vad fan, det är fullt av kramdjur på min soffa. Alltså, det... Vad är det retro-satan? Nej, nej, nej. Det är inte alls så. Det här är folk. Han håller ordning. Och sen är det lilla herr Fladdhusen. Du ska veta den får sätta sig lite mer perifert du har kakan. Hör du hur länge tror du att vi klarar den här 50-tals radiotornfallet? Ja. ja. Några minuter till hon ska typ väl komma. Hur du jag mötte karin i morse. Hon karin. såg hon såg moder trött ut. hon är, hon är kanske sjuk. Jag tror Karin, Karin har varit sjuk länge. Hon har varit sjuk i själen. Hon har varit helt sjuk. Jag är inte röd, min kropp är <laughs> vem, vem är du? Vem, jag är, döden. är du döden. Vem är du? Jag är döden. Jag är döden. Jag har länge gått vid din sida nu. Alltså, det måste man ju lägga sig i. Redan där. Varför har han gått länge? Har han inte annat något att göra? <laughs> precis. precis. Om döden är... Och det, är det, här, det är lite grann det här The Santa Claus paradox. Om döden ska vara en person. Om det nu är Bengt Ekerot med rakade ögonbryn som kuskar omkring där. Alltså, <laughs> Precis. Hur har han tid? att Det, det är ju ungefär som Gud sitter med, ante, med sitt kollegeblock höjt och klickar på bickpennan och säger som Sara, åtta år. Mamma var jättedum idag. Se till så att hon får huvudvärk i pannloben, säger Sara, åtta år. Fast inte med de orden från inte ordet pannloben gissningsvis. Men alltså, överhuvudtaget hur fan orkar Gud göra hur orkar han? Jag menar, alltså det är ju lite grann det här som jag föreställer mig att psykoterapeuter kan känna det här den här Den känslan av här ska jag sitta och nicka outgrundligt ja. medan jag bara sitter och tänker get a fucking life. Detta, detta vet vi inte <laughs> du borde om. Det alltså borde man veta. Det där, jag, ja, du jag, borde väl veta det. Jag kommer inte om jag frågar exakt den frågan. Ja inte, jag är inte psykoterapeut men jag har, jag har blivit uthörd. Alltså men, psykoterapeuten men... måste vid Gud tänka. Ja, ja, Herregud, kan varför. du inte bara skärpa dig? Alltså ha en stor broderad bonad där det står jag, skärp dig. Jag tror dig. att alltså, poängen med för att det där ska funka mm. är att poängen med att samtalsterapi ska funka är att man inte ska komma med goda råd. Det funkar... Alltså naturligtvis så blir ju en människa lyckligare när de börjar leva sitt liv på ett sätt som mer en lycka. Mm. Men innan dess så blir de ju också väldigt lycklig av att vara i kontroll över sitt eget liv. Eller känna att det är hon som har slagit slutsatserna om hur man ska göra mm. så det. finns sådana här regler också om psykoanalys. Ja, men ska man man... Du ska inte byta jobb eller psykoanalys. Du får inte skilja dig under psykoanalys. Du ska överhuvudtaget inte fatta någon sån här livsavgörande. Och man ska absolut inte, i andra änden som psykolog, så kan man inte uppmuntra till sånt. Du ska inte säga, skilj dig från honom. Nej, han är inte... Ja, det, det, det, det, för, för, första sektionen. Du vet du vad jag kan säga. Jag kan säga en sak direkt. Han är inte bra för dig. Alltså det där... Det där är knappt tillåtet på mellanstadiet skolgård. Än mindre i terapism. I så är det ju one on one. Första rådet. Gör slut med killen. Jag är lite intresserad av honom personligen. Den på många sätt mycket begående i Boberg. Ytterligare en sak om kvinnor. Ja, shout out till. Hello to Jason Isaacs. Hello till Det finns, Det finns, alltså tjejer har en märkligt sätt att Ja. Det finns en kategori tjejer som verkar Alltså de kan omgås med andra ser som det är synd om. Om det är ordentligt synd om någon så är de bra på att trösta och komma fram och spela deltagare. Eller till och med vara deltagare. Men de är väldigt bra. De funkar bra när det är så synd. Hon såg det där Nej men det funkar som... Och är det inte synd om någon, då ser de till att det blir det. <laughs> jo men det är den här nego-gemenskapen. Den tror inte jag är könspecifik. Fast den kanske tar sig i olika former beroende på vilket kön man tillhör. Men men alltså just det här vi har en gemenskap som bygger på att det är jävligt är av någon anledning så mycket lättare att få till än vi har en gemenskap som bygger på att det går så bra för oss allihopa eller mm. att det går lite olika bra men för är oss men är det möjligt att bygga en gemenskap på att på lycka mm. är det inte så att man blir så oerhört som... man behöver ingen ytterligare gemenskap <laughs> Ja men kanske lite grann Om man nu tänker det här Som jag är som förtjust i det, är, det enda som är vanligare än Bondskurk i våra podcaster är om, om vi tänker oss Hur det fungerar det på stenåldern ah. Bondskurkar på stenåldern Det kommer att bli avsnitt nummer hundra Det är helt redan du. nu Du har sått ett frö Bondskurkar på stenåldern Ja du börjar riffa på det ja. Jag ska hålla tyst <laughs> ja, men Hur som helst alltså, Alltså det här att i motgång, är det det är lättare att hålla ihop i motgång. För i med, alltså det, det är ju det här Frank Sinatra-syndromet, du sa ju folk om honom att när det gick piss, han hade ju flera stöpdyk och flera upphämtningar under sin karriär. Han hade ju en grej på 40-talet, han var skitstor och sen var han ju slut och sen kom han tillbaka. Och han på så och det var någon som sa det om honom och kom om. det var Ava Gardner eller någon som sa det att han var världens raraste kille mot omtänksam, fin trevlig, bra grabb när det gick pissigt för honom, men när det gick bra för honom han var inte en dålig förlorare han var en han var han var dålig bra. vinnare han, precis, han var en usel vinnare och det där, ja. det tycker jag är ganska vanligt förekommande just det där där som, ja, nu behöver jag inte dig längre. Det var skit av för mig. Fuck you. No, <laughs> alltså, alltså, det är det inte ovanligt. Nej. Motgång, men alltså, du, du pratar ju här om, alltså, liksom om att enas mot en gemensam fiende. Alltså. Mm. Att det är en bra ja, strategi. Ja, det är nästan ännu bättre om man... Det är en bra om... strategi. Och det är, mm. det är hela liksom, upplägget spoiler alert. Mm. Watchmen, att man kan ena hela jorden om man bara hittar på en tillräckligt stor gemensam fiende. Mm. och det finns ju många historier, det är en jättebra idé och det kalla kriget grejen också däremot så brukar ju talesättet mm. talesättet säger så här, söndra och härska mm. men det kanske kan vara så här: gör lycklig och söndra mm. och folk är tillräckligt lyckliga om lyckan fragmenterar i sig det är det här som alltså, titta på alla det är ju det som händer den arketypiska popbandssagan är ju det här jag vi sov i samma jävla rum. Vi sov i, i samma år. sovsäck i Hamburg. Precis. Vi spelade åtta gånger om dag. Precis. Vi spelade dygnet runt. Vi fick inget betalt. Det var... Allt var... Vi hade knappt någonting att käka. Det gick jättebra. Det gick underbart. Det var inte så att Vi tog varandras flickvänner. Någon hörde en berättelse om en flickvän. Och sedan till kvällsmaten berättade han det igen för oss andra. Vi delade allt. <laughs> ja, hur så fett. Men sen blir det större. Sen kommer man vidare... Och, och det börjar gå bra för det. Och, och då blir det, då det, det, det här. Privata limousiner. Ja precis, och då är det det här. En toalett för varje dag. Vad Ska Paul, ska Paul ha åtta låtar på den här skivan och jag bara har sex? Det var också ett exempel som vi hade tidigare. Ja. Det här. Alltså det här. jag måste få komma upp med en låt till. Och sen Jord ska försöka komma upp med en låt. Och så, ja, det är skitsamma. Den här, nu nu kopade analogin tåget. El. Runaway train. Men... Det är fantastiskt. Jag kan Det ha den här Vilda västern där, där är en ökänd tågrån när en David Nesle kapar ett tåg med analogi han klättrar fram över tågstågen framåt med alla vandrarna och, och, och börjar komma med liknelser Tills de blir fullständigt bortkollrade. Men hur som helst, dessutom, det, det är det allra bästa är... Ja, för att skrika. kan du sluta chatta om ditens? Mm. Ja, sen säger jag, kör till Topika. Så säger jag, tyvärr, det finns ingen växel här. Det här går raka spår. Tyvärr genom Jota, det finns ingen växel. Så hela idén att kapa ett tåg är förhållandevis meningslöst. Det är inte bara det. Här får du inte vara på väg så här. Vad var det jag var på det? Jag pratar om det att lycka. Mm. Att lycka söndra. Eller att tillfället sig kanske. Det mm. inte, inte nödvändigtvis, men en viss typ lite grann. Alltså jag skulle säga: lycka plus narcissism. För det är lite grann det här. Om man verkligen ser att man har en partner och det går bra för båda. Om man verkligen tycker om sin partner så tänker man, vad ah, fan, god förhör, jättebra, nu kör vi. Men, men däremot, om man är lite narcissistiskt lagd, så är det nu går det bra för mig. Fan? Men ah, ska hon ha huvudvärk nu? Ska hon vara förkyld nu? Gud vad synd. Oh, okay. Ja, jag tänker så. Ja, nu är hon, hon vantriss på sitt jobb. Men vad i helvete ska jag orka höra på det? Det går ju jättebra för mig. <går> om man har den attityden. Men, men det, någonstans så handlar det om en narcissism. Att, vad, vad vill man ha ut av, av den här? Alltså vänskapen eller gemenskapen. eller Det är ju det här i nöd- och lustkonceptet Hur många köper? verkligen insyn på i lust, lust och kanske lite. och... Alltså jag tror nog att jag tror att folk kan nog hänka i, lust, i, i nöd. Det är nog inga större problem. Mm. Det är nog i lusten som kan vara mer. <hör> <hör> ja, men det, det, det finns... <hör> ja, men det för att, alltså, går det för... Men tänk så här. Det, det exemplet som du hade. Du gick ju väldigt bra för den ena. Mm. Vi har här och fru Nilsson. Och så får... Mm. Fru Nilsson får sin detektiv och de har publicerat samtidigt som hennes skulpturer säljer bättre än någonsin. Samtidigt. Men en modellkarriär går på det älskade. <laughs> Fru per Nilsson, Nilsson fan, vilken kille. Nilsson där. En, en liten apa till att börja med. <laughs> och de behandlar och säger vad är jävla apan. Det är alltså ingen Nilsson och Herr Nilsson ja, som är det här parten. Precis. Och ingen Nilssons Inge diskokarriär har du liksom. Herr Nilsson går fruktansvärt då. Han får sparken ifrån lampsvarvfabrikerna och sådant och svarva krampor. Ihop han... med andra små avfåerna. Han har i dun och i låghalt tillågar på allt så, så blommar en stor x upp på hela halsen så han inte kan ha sin favorit slips. Och... Han är fullständigt upptagen med olika galna gallig. Hon har du inte tid att lyssna på de här besvären om exemen? Ja, men precis. Det blir lite grann där som oh, ja, ja, ja. Mm, exemen, och hon liksom så här som känner åh oh, gud, hennes självbild tillåter inte riktigt att hon ska vara den här trista typen som man säger du, sk jag skiter i din exem. Fortfarande... Jag, jag måste iväg nu till den här discoinspelningen. Men de är fortfarande inte förstås Nej. De är förenade av det shit som genomförde det starkaste alltså som binder människor. Irritation. Det är inte lika starkt som hat, som är starkare än kärlek. Men det är fortfarande bra jävla starkt. Binds de samman av irritation? Ja, de binds samman. Hur funkar det? Jo, de binds ju samman av irritation därför att de är ju fortfarande, fortfarande giftiga. Alltså. Mm. Så de, de, på det viset, de tar inte omedelbart ur där därför att anledningen är inte är tillräckligt stor. Om anledningen hade varit tillräckligt stor, då hade vi inte haft några problem. Där har de skilt sig, där har de separerat. Men ja, men nej, att... där är, det, problemet är att det inte finns någon myndighet som kan tala om när, när liksom anledningen. Det finns många folk som har jättestora anledningar, ja. men de, de upplevs aldrig som särskilt stora. Särskilt. Ja, alltså jag... Vi har inte haft sex på sju år. Ja, jag det säkert, räcker jag inte så många mammor som borde jobba på proportionsministeriet och avgöra om saker till proportion till någonting. Eller precis, precis, alltså proportionsministeriet, proportionsministeriet är det största politiska haveriet i vår tid att det finns ett där proportionsministeriet, alltså inte proportionsministeriet dit borde man skicka alla som säger så här som jag men min fru vill bara prata om sina skor det är många som har rätt. <laughs> Och där är det en knäckfråga för proportionsministeriet. Det är verkligen så här som, men det här nu, det är ja, lite... Jag ser någon sån här William, upplägg, Brasil. Och ja, ja, ja. Folk i grå kostym. Och, och har en sån här balansvård men sig. Så vi bygger dem liksom olika typer av scenarier. Precis. Så Leg, så... och som om de lägger på oh. Å ena sidan ont i tummen. och andra sidan, när har han någonsin lyssnat på hennes Emelda hennes Marcos-inspirerade skohistorier? Ja. Mm. så. <sniffs> Hat, hat är, är ju det binder ju starkare än kärlek. Det kan man beklaga om man vill. Man mm, jag skulle vilja påstå att en legering av den här filmnoir legeringen av sexuell besatthet och hat det tror jag är en tuffare Men alltså, man, tuffare bindning än någonting kärlek. annat nästan. Alltså, det en spännande grej med både hat och kärlek är att både hat och kärlek utgår ifrån en ganska rejäl fantasibild om objektet i fråga. Objektet i fråga ja, ja, ja, är bara... aldrig så uselt som den hatande tycker att det är. Och aldrig så bra som och den älskande tycker. är inte så bra som den älskar. Nej, men precis. Och det, det, det, det ligger ju i sakens natur då. Att, att en person som just är bra på att älska och att hata har förmodligen mindre reality checken. Ja, det särskilt. Men här, för om man föreställer sig en sådan sak och... Återigen så fantiserar jag fritt från fördomar. Uh, ja, är inte en relationshistoria den här gången- när man tänker som så här. Eh, en Sverigedemokrat säger att han hatar invandrare. Mm. Men samtidigt så verkar det ju vara så- att varandra, om man kontrollerar med någon- och någon intervjuas- så har de ju väldigt lite kontakt med de invandrare. De har inga invandrare på det. Ja, eller... Det, det är inte som att Ja, eller är den här Jacky Arklöv-grejen- att ja, men han har dispens på något vis- att, ja, jag, men, ja men de här invandrarna som jag känner, de har till Spanien. Så men, de är inte så en föreställningar alltså, är Det hörde inte dem till den här gruppen. Mm. Och så, han pratar jättemycket. Ja, det är det här mm. som det fedt. Och de har talat om mycket. Samtidigt så omgås de inte med dem. Så de har kombination att de träffar dem inte. de ägnar enormt mycket tid åt dem. Mm. Och pratar de annat jättemycket tid. Alltså, jag höll på att säga, om de var störst förälskade i dem så skulle de ägna mindre tid. Nej, om du skulle vara stortfärsk eller skulle du ägna ungefär lika mycket tid alltså, alltså man... många grejer, som, många grejer som är, alltså, jag har ett exempel ur litteraturen till mm. att man i hatet blir mer fantasifull mer underhållande, lägger ut texten bättre och är roligare att läsa eh, ja, Dante's ja. Inferno eh, Inferno är jättekul roliga bilder Äh, det händer grejer, folk får på ny uppdrag. De i is. De förråder välgörare. De bär en sina egna huvuden i hampan. Ja, ja, ja. På Jävla tråkigt i för det är bara oändliga rosor i all enhet och härlig, härligt Jo, jo, jo, men det är ju, det är ju Staffan Hildebrands dilemma igen. Det är det Staffan som... Hildebrands dilemma? Ja, men det hade vi ju tidigare avsnitt. Ja. Att, att han har fått till Nynberg 47 så mycket ja, kan... bättre än gruppen barn. Alltså det här att det är svårt att gestalta, att idyll är svårt... Men idyll är svårt panik är lätt för att nu har Hasselskogs ja. bifurkation där idyll och panik i Gränköping. Men då, då, men elände ja, är, alltså, är så mycket lättare att få till det, är just, det, är det, här, det har vi varit inne på flera gånger. Det var du som så här vi var inne på det innan att, mm. att just uh, oviljan, osämjan, hatet det förenar folk, gnälleriet förenar mm. folk. gnälla mot något. Mm. Gärna något den gemensamma fantasin en gemensam fantasi är utmärkt här är den som är dåligt formulerad för då kan alla tro att de pratar om samma sak alla talibaner kan tro att de pratar om samma stora satan när de pratar om Amerika Kanske mm. ingen har varit, kan ja, kanske jo, ingen jo. träffat, ingen har fått... Jo, men det, det är därför, det är därför och... som det är jättebra att ha de här abstraktionerna som fosterlandet, oh. och kärleken, oh, oh, oh. sanningen. Eller den bästa av dem alla, friheten. Oh, alltså. <laughs> ja, alltså, de här abstraktionerna som, som aldrig är riktigt fastnaglade. Och... De går fler, nej, nej, Ja, precis. De, de, de, men en, de... en negge är mycket, mycket bättre. Då blir det alltså, en, alltså folk, som är folk som är ovänner, folk som inte riktigt känner dem, som inte som liksom, alltså, man tycker inte det här Ja men det är det här skvallrets kraft, det är, liksom, det här, det är mycket roligare, Så här, hur är det med dem då? Ja de har det väl bra, ändå ja, står ja, det. Medan däremot han, ja jag, jag, jag tycker att han ser trött ut, jag tror det börjar bli lite mycket nu, jag tror han har det väldigt jobbigt. Jag tror Det kan vara jävligt jobbigt upprikad. På psykologiutbildningen psykologi, så fick vi lära oss att en paranoid, alltså det tänkta typexemplet av mm. paranoid, tror sig alltid förföljd av en okänd mängd, en massa många. Ja, ett kollektiv. Ett, ett kollektiv, någonting som mm. är en legion. Alltså, och medans typ en, om det är en som är dålig då är det tecken på någonting annat. Eller kanske det är något som har hänt. Men, men är det så här att, att man av ett okänt kollektiv så det är då, är det, då är det liksom det, det var någon som föreslog att detta var för den är de det är alltid många. Men äh, ja. Är... Vadå? Du menar så att är det bara en så är det? Är det bara en som förföljer då är det ju mera. En du är en annan som... diagnos. Ja, ja, då är det kanske eller något sånt där. Liksom. Okej. Okay om det är någon jag var jättekär i Sune Sune besvarade inte mina känslor Sune är nu numera ute efter mig. Sune har läst min post. Ja, ja, och ja, ja, ja. sett till att alla mina smutsiga just det, strumpor... Just det, det här det. obalanserade kärleken har övrig, gått över i den obalanserade... Medans, mm. Och precis. Medan men pannar som paranoid tänker så här. Ja, jag måste linda in på i folie. För staten hör mina tankar. Alltså, ja, ja, ja, bara staten. Ja, ja, det... Nej, det är klart, det finns ju en hel proportionsministeri <skratt> Oh, Okej, okay. nej, det är en intressant distinktion just det där. Men, men det är intressant det där med kärleken som, som på något vis. En, alltså, det, det psykotiska inslaget i kärleken, just det här. Hur man ser tillbaka på vissa föräldrar som bara tänker, men vänta här nu, jag kände jag kände ju inte henne alls. Det här var ju... Desto lättare det, att bli kär. Ja, precis. Vad va, va, va dödade denna robans. Jag vi lärde känna varandra. Alltså, det, är gånger, alltså, det är ju många gånger det bästa sättet att göra slut. Det är ju att umgås med någon så att man slutar idealisera Det är mycket svårare att idealisera någon som har träffat i Eh, inte nödvändigtvis jag tror du underskattar förmågan att idealisera alltså, men den förmågan om... att idealisera är utan gräns ja, förmågan att investera i något som man hemskt gärna vill ska vara på ett särskilt sätt alltså det, det är ju det här det är ju samma som vi pratade om förra gången det här med, med turingtestet. om man säger att man är en snygg ukrainsk brud så, så den som chattar i andra änden går ju på vad fan som helst för att han, det, det är ju samma sak om man, om man vill vara förälskad. Alltså, det är ju, det, vad kommer först, objektet eller förälskelsen? Det är ju snarare så att förälskelsen kommer först. Det, och samma, samma sak kan gälla hat. Vad kommer först, hatet eller hatets objekt? Alltså, känslan kan ibland, alltså ibland känns det verkligen som känslan föregår objektet det vill säga att nu har jag ett stort behov av att älska slash hata, nu ser jag mig omkring och den där jävel blir jag väldigt irriterad på, mm. eller alternativt den där tjejen kan jag på något vis måla upp några scenarion om oh, 20 år in i framtiden hon har just ja. bakat saffrans jag, hörde, jag, hörde, jag tror jag var att Göran Everdal i Spanarna som pratade om något liknande om näthateriet mm. att, och det förklarar han genom att i en stor skala passiv-aggressiva bland en stor skala passiv-aggressiva så är en sån här liten oförrätt eller en liten irriterande, ett irriterande beslut eller någon konstig artikel på Facebook-möjligheten och det här kommentarsfältet det bara som en stor famn mm. att mer eller mindre anonymt bräka ur sig någonting i var att det liksom det, det råkar kristalliseras i de här kommentarsfälten mm. var, var hamnade du innan? Insändarspalten det här mångårig löst nummerköpare man men det kan, det kan... Överste Östermalm, Ja, ja, Gud. ja men, men alltså, det räcker inte. Jag tror, om vi tänker som så här... Diogenes, filosofen den sen kyniska skolor. Om vi säger sånt så här... Hatarna... Min, min, jag postulerar följande. De flesta mänskliga egenskaper tror jag har varit konstanta alltså sen stenålen. Antalet långa okay. antalet korta, men om vi utgår från det, så antalet hatande. antalet långa antalet korta. Ja, okej. Okay, run, okay. mm. run, run with it. Att... Okay, okay, okay. Så, om, om vi säger som så här att antalet hatande människor inte har liksom kvadrerats sen 1970-talet. Det är en ganska rimligt antal. Det har inte blivit. Så om vi säger några okay. okay. nät, tal. Mm. Och sen så säger man så här, ja, men vänta då, det är ganska mitt sådana här spalter. Och det var inte så himla många tidningar att skriva. Det verkar som vart tog de vägen innan? Vart tog allt hatande vägen innan? Jo, men... Och då har jag en idé. Mm. Uh -huh. jag, jag, jag tror det är att eh, innan så var allt detta hat och gnälleri. Det, var, det fanns inte några kommentarsfält och inget internet. Däremot så höll det samman grupper och arbetsplatser. Därför att den här gnällaren höll inte tyst att vara i ett kommentarsfält. Han gnällde i fikarummet och förenade fikarummet men, men, mot, du... mot en okänd yttre fiende. Mm. Och ju mer kommentarfält vi får, desto mer atomistiskt blir samhället. Därför att gnällarna gör inte sin gärning och skapar små <laughs> grupper. Men vad fan? Okej, okay, um, lite tveksam. För första det hypotes. Ja, en hypotes. Jag tror jag har flera äh, invändningar. För det första, ja absolut. Jag håller med om det här. Men jag tror det bygger på något vis, det tänkande bygger på att, att äh, gnället eller missnöjet eller vad man nu ska kalla det är som en sorts äh, är som en sorts konstant volym av gnäll. Ja, äh, äh, äh, jag tycker jag tror jag tror att gnäll kan expandera. Gnäll kan verkligen Alltså, du menar att mängden hat var större 1930 Nej, Nej, ha, alltså ha, d, d, g, gnället är hat tycker jag förut är ett starkt ord men nej, säg, det är det, säg, det är det. säg missnöje ja. lite vagare ja. missnöjet kanske är konstant men gnället är det som där, där i missnöjet ger sig uttryck det, alltså det är den grej som, som, som, som, som där, det, där det kommer fram och, och det det, det, det kanske är så att, att, att jag tror det finns att det räcker till arbetsplatsgnället också. Här, och just den här negga på arbetsplatsen, det har jag varit med om när jag jobbade inom långvården. Men finns det något annat sätt att hålla ihop på den här ja, man har ju, Problemet är man har ingen tid Men där tror jag också att man har en grej med gnället. Man, man har väldigt lite gemensamt. Ja, man, man kan inte säga men Det är inte har, har du demokrater och talibaner, de har ingenting i gemensamt. De det vill man gilla det sprängas. Ja precis. Alltså, om man om man är på jobbet inte kan säga har du läst Baruch Spinoza senaste? Vad tror du går att säga på väldigt få <laughs> Ja, eller... Och jag tror inte att jag skulle få hänga så lägger på dem här man får sig. Eller? Ja, ja okej. Okay. Nej, men vad, vad det nu är. V, vad, vad tycker, tycker du att George Klein, George Klein måste väl ändå vara den bästa tusharen som Kurt van någonsin har haft? Man säger det och sen blir det tyst vid fikabordet. Alltså... Ja, det skulle, <laughs> det skulle kunna bli tyst. Så här, så, hur kunde Karmin Infantino sparka... Kurt Schaffenberger från Louis Lane-serien. Och sätter honom på Jimmy Olsen. Ja, alltså, jag, alltså, hallå, vansinnigt. Jag försökte, alltså, jag kan ingenting om sport. Men jag försöker ibland ta mig in i den här kollektivet. För jag tycker att vissa logiska slutsatser går idag. Jag överhörde när jag var tränare i omklädningsrummet. Jag brukar sällan prata med främlingar där jag nästan aldrig kommer att vänta fler år. Innan. Du är alltså tränad utan citationstecken. Ja, men där pratade man om en fotbollsmatch som har räckt Mm. Här om dagen, där den enda spelaren som har uppträtt förtjänstfullt på planen föreställde man ju vara Zlatan. Eh, och sedan så redogjorde för inte särskilt utvecklare, och det var riktigt hur rusla de andra var. De blev liksom dörrstopp, kanske soffstoppning, ja, sänke och så vidare. Alltså det var ingen nytta, man kunde inte ha dem till någonting, alltså spela boll kunde de inte. Mm. Men slatan han gjorde sitt jobb och han var duktig. Och då tänkte jag som så här: om du har en solitär som gör en alldeles utmärkt insats ha har på bollsinne så borde det här funka, men det var ju synd att det inte Slat han spelar tennis för då hade det räckt med honom yttrade jag dem och fick ett par förvånade för jag tycker liksom, här, är det, det, ju, det, i tennisspelet så räcker det att bra man behöver <rätts> <rätts> inte att elva är bra samtidigt så just den sannolikt jo, jo, att elva är lika bra samtidigt jag förstår resonemanget en jag, jag förstår, jag förstår. sport som kräver det. <rätts> Är du, är du liksom exponentiellt mycket svårare ja, men, att ja, vilket, alltså, det, det, Jag skulle vilja påstå att det där är, det är En gjuten conversation killer För vilket idrottssamtal som helst Så man, man bara går in och säger att Det var ju synd att det inte var skors Eller hade så det här varit cricket Så hade mm, <laughs> här, här gör man det så, så hade det varit en riktigt sticky wicket Här gör man det. Det är ett försök. Jo, precis. Vi det... lyckas bara kommunicera från killarna. Jag tyckte att det var, var klokt för att ha tennis tennis. Alltså. Jo, jo, jo, men det är så Tänk på det. Jag, men... jag var tvungen att hitta tio andra som var lika bra som honom och bildat Landslag. Hur jobbigt skulle det vara? Ja, men alltså här är ju Tänk dig en parallell. Vi sitter och diskuterar David Hume, eh, eh, Immanuel Kant, den syntetiska deduktionen av kategorierna. Alltså kommer du in och säger ja, det är ju synd att inte Björn Borg var med och gjorde det, För då hade det blivit smärt Nej nah, det hade jag väl inte sagt Däremot hade jag väl kunnat säga alltså, det, alltså, det där tycker jag är helt ripet i luften det hade Jag hade ju inte sagt så det hade Jag sagt så. Det var ju väldigt synd att, att inte McEnroe gjorde, gjorde Själva föreläsningen i, I Logik För det hade ju då hade vi i alla fall fått ordentligt med svordomar från kathedet. <laughs> Just det, precis. John McEnroe möter Wittgenstein. Alltså, man kan ju säga sånt här. Om... Det väldigt otredigt. Ja, alltså om han kommer upp i katheden McEnroe mot Wittgenstein och han har sin racket med sig. Och varenda gång han håller på att förlora så drämmer han racketen så liksom pliserna yr. Alltså, herregud, det är ju publiksuccé. Ja, Wittgenstein hade ju tagit fram sin eldgaffel och slagit ner honom för länge sedan. Det är fan lysade. Det är en liksom eldgaffel mot, mot något halvsteg. Precis. V vem vinner <skratt> ett slagsmål mellan McAroe och Wittgenstein? Jag skulle säga att det är öppet. <skratt> <skratt> men det var inte lite vi var på väg. Vi var på väg på... Jag har ingen aning längre ja, om nej, nej, nej, på väg. nej, nej, nej. Fullständigt inte. Nej, vi, vi pratade om detta. Det är ett förenande och de som förenas som inte har något annat förenas över. Och jag tror liksom att just det här att få bara hatar det där är väl inte redan etablerat ju mer hatigt det är, desto mindre har de som hatar gemensamt. Det har ju jo, nej, inget men, gemensamt om de bara Nej, hatar. men det är, det är just det där att få ihop gruppen mot en yttre fiende och återigen stenåldern, here we come. Ja. Alltså, det, fun det fun funkar ju skitbra för att, ja men då kan vi lägga ner det här. Vi, ni har ingenting gemensamt, vi har inte läst samma böcker. Jag fattar... Det. Fickade. Fickade. <laughs> precis. Mm. Det, det här... Man, man förenas mot en yttre fiende. Och, och då, då släpper man alla de här grejerna. Men, men det, är, det är också det här utopias problem. När det inte finns några yttre fiender När det inte finns några materiella problem. När alla har det ganska okej. Okay, då, då kan man börja med de här... Då kan man börja med det här som i, i, i, i den mest ordagröna bemärkelsen är ilandsproblemen. Då kan man lyfta dem igen. Alltså de här att... Ja, nu... Nu, nu, nu har jag det liksom. Och det är väl det som händer. Det är det som händer med popgruppen när de blir stora. Jag har alltid stört mig på hans bordskick. Men ja. det, det har aldrig varit en stor grej förut. Men nu har jag styrt upp precis allt annat i mitt liv. Så nu har tillfället kommit att säga... John, stäng munnen när du tuggar. Är, är det är därför så mycket av dagens små gnäller handlar om närmast absurda trivialiteter. Exakt. Det är, det, är, det är egentligen en mätare på levnadsstandard. Alltså, hur kan Brökenholms gå i ljus rosa <laughs> precis, precis. Om man någon gång tvivlar över den svenska levnadsstandarden hur hög levnadsstandard vi har i det här landet så ska man höra vad vi gnäller på. <laughs> Och också, också lite grann hur lite proportionsministeriet har haft att säga det är så, här, så mö, Wille. Wille. möte på dagis. Gruppen Blåklockan har bytt namn till Lingonen. Vi har inte fått någon information om detta. Det är, jag jag, jag, jag, jag känner, jag får panik. Jag kan inte andas om detta. Alltså, om det inte så väl. Nej, men, alltså, just den där förmågan att råka i hyper herregud jag ska inte frita mig själv från detta, jag kan känna det ju bättre jag har det, ju mer skit... ju mer saker, men... ja, ju mera skitgrejer ju mer irriterad är jag men... jävla Amazon nu har jag köpt en grunka från dem 18 spammail om att jag, åh kan du inte kan du Köpa inte någon... grad... Nej, eller gradera den här produkten Så här, som den här transaktionen ska vara i 18 olika, och så tänker jag plötsligt, men gud har jag inte något bättre att gnälla på ja, men det, är, det är lite så här mm. liksom om man har rest nu har inte jag gjort det, men, men många av den här diskussionen man hör, eller jag hör inför semestern här, och sedan får vi till det hotellet och vi checkar in och det kostar 2000 kronor för en familj i åtta veckor och polen var ju för fan tre meter längre bort än vad det stod i Okej, vänta lite gärna. Du har flugit dit, det är tyngre än luft. Det är skitsvårt. Du har ingen aning. Du skulle inte kunna bygga ett flygplan ifall liksom en ingenjör bet i pungen. <laughs> <Okay>. <laughs> och det gick förbannat. Så en fatuaktiv ingenjör bet dig pungen. Kommer kom dit med hela din familj. Okay. Och, och liksom, och tydligen så är det liksom avståndet. det är det är, den typen, alltså det är nästan som att eh, det, det, man får nämna nästan jag tror att det är ett linjärt samband. Att man liksom, jag kan tala om för dig hur rik det är om du talar om för mig vad du gnäller på. Det skulle vara intressant. Så där, som, ja, eller Inte nödvändigtvis rik utan problemfri. Eller liksom hur lite reella problem du har. Alltså, men det finns ju också. Den har ju alltså Den tycker jag också på, omvänt att. Den som har ägodelar kan det inte vara synd om. Eh, exempelvis det är flera som har reflekterat över, det var någon, jag kommer inte ihåg vem, som twittrade om att en tiggare har använt en mobiltelefon. Ja, ja, ja, just det. Eh, och ja, det var, tog ju hus i helvete. Sedan var, vet jag andra som har reflekterat över att folk som har strukit ut pappmuggar mot dem, de har, inte, de har haft kanske en hel ryggsäck. Och då, Pratt, ja, eller, eller, eller lite för bra gympadojor. Lite för bra Och då är det också... det blir det aningen något aning om är sent i. Vårt mikrognäll idag handlar om att tygarna har för, för bra gympadojor. Eller för hela ryggsäcken. vad har ni för problem i ert samhälle idag? Vad kämpade vi för hundra år sedan? Det var någon som sköt mina kompisar för att vi ville ha rösträtt. Uh, alltså, vi ville ha ja, en musikförbund. inte fick inte rösträtt För en 1920 <laughs> tralala. -la. <laughs> <laughs> okay, hur långt har ni hunnit? Jag har rest från forntiden. Jag har rest in i framtiden. Hur långt har ni hunnit nu? Vad kämpar ni för? Ja, den här tyggen. Den var jättekos. Han, han är faktiskt för skor <laughs> Det ger mig upprörd. Ja. ja. Alltså, det är många som. Så Absolut. Att, att, jag vet inte liksom, hur, mycket, liksom, hur mycket lyt det krävs egentligen för, för att någon ska skiljas från 4-5 kronor. Mm. Att, det, ja, det, det verkar ju inte vara ett drömjobb precis. Men i så fall så, i så, fall så går det ju motproduktivt av organisationer och ger dem hela rena kläder. Då skulle man ju snarare utrusta dem att en buttrixarsenal av hängande ögonlös är... Och, så, annars, sen kan man ju vända på reson, reson, det så ja ja ja men nu ser de för mycket ut vi har dem liksom med en svartlaprögat och en pappergoja på axeln och säger arr det blir det fel men, då, vet då, då, han har ju piratbåt <laughs> <Precis. här> allt har lite en rymd från Simpsons <här> precis han har pirat han ja äh. men det, för det, det är det de finns har reglerna för vem det får lov att vara syndom har de skrivits om? Frågan är nu tror du inne på proportionsministeriet igen, vem bestämmer, alltså tänk dig hur många äktenskapliga grejer handlar det inte om, om vem som har rätt att lida precis, syndom, kampen om syndom de brukar prata om problemformuleringsprivilegiet i diskussionen syndomfallet precis <smellan> <siekt boom> <siekt> <men det> <skratt> våra synd om privilegiet så här som, privilegiet. eller ja, vem ja, av oss eller sådana där diskussioner som vem ja. av oss har mest rätt att kalla oss underdog. Alltså så här får, som, jag vem vi... som egentligen är arbetarklass. Ja, äh, alltså, ja, vem som är riktig feminist. Eh jag jag visste men det visste ju heller. Det är väl några positioner som ingen slåss om direkt. Uh, det eller kanske det Alltså det kanske slåss i liksom klubbrum och lyckta dörrar sen bakom dem så kanske du är ingen riktig överklass. Jag ska visa dig. Du är ingen riktig överklass. Jag ska skyta, jag ska skyta, jag ska, shift, jag ska Ja men, ner, du... Ja men alltså där du är ingen riktig överklass det, det är ju alltså, det var väl ett illa valt exempel om jag ur, ursäktar mig för, för det, det hände ju hela tiden som, ja, han vet ju inte han tog fel gaffel det det någon... han tog fel gaffel vid middagen eller han ja, har vänta, inte så mycket pengar men, men liksom, eller så, så kan ha, så, alltså, att he's att strictly någon... not, he's so... not, not ja. top drawer you Aha, know. absolut att det går ja. något fel ja, ja. men det är ju inte som så att det är en sån påpekar detta fel vill göra gällande att den är mer överklass. Jo, alltså... jag ser det men jag alltså... de, de exempelvis de som säger så här har du sett på hans frökenfingrar han har väl inte varit i närheten av Tegelsten. De vill ju göra gällande att de är representanter för några som ja, har varit ja. i närheten av Tegelsten. Ja, ja, och därmed. exakt är en bättre, men det, jag, jag tror det är väldigt få. Grejer. Har du sett på den kvinnan där? Hon har tvättat håret förra året. Hon kan inte vara en feminist. <här> det, det har väl ingen sagt. Nej, inte riktigt. <här> ja, jag jag, jag vågar inte säga mycket mer om juristerna. <här> nej, nej, nej. nej. Vad då skulle inte feminister tvätta håret? Nej, men alltså, jag menar att här finns det en massa ja, ja. implicerat. Interesserat... Och ja, i det här ja, ja. fallet så, så vill man liksom... Ja, ja, det, var, hon, hon, hon, hon har tvättat året förra året. Hon är ingen riktig hate Ashbury hippie. Alltså det, alla olika grupper har... har, har, har det här. Finns det något som människor lägger ner så oerhört... man de får höra det. Har du när man är på kungafest med andra kungar. så här liksom man säger vad fan. När du kog och så fan riksdag. Du är ingen riktig kung. Du bestämmer äh... inte. Du är ingen riktig kung. Jag tror inte det sägs rakt ut men jag tror mycket väl att kungen när han liksom har släckt ljuset på kvällen. Eller? Ja. Då vore man sultanen av Brunei. Som man kunde... Han får ju bestämma. Vad får, ju Var får jag bestämma. Jag, har inte, jag får inte ens bestämma för vilka frågor det Jo, precis. Men här är det ju. Frågan är om det finns. När det gäller grupperingar så tror jag inte jag, överhuvudtaget att det finns någonstans som, som det det så, så, så, tror inte det finns någon gräns för hur småskurna hur, hur mikroskopiska saker som man sitter och dissekerar för att ta, nej han är, han är inte vad jag skulle kalla för en riktig byrådisponente han är, ja. han är ingen riktig mellanstadielärare alltså, gnäll, gnäll är fascinerande det är faktiskt ett mm. jättebra program på p som heter CD Revin där folk får spela med en bit klassisk musik som någon spelade jättebra sedan satt det tre toppdryga personer. <laughs> nu pratar de om kritik. Ja. Alltså, det, jag det, jag vet, här, här, det här var ju oerhört livlös tolkning av Stravinsky. Ja, händerna dimplar din ner som döda fiskar på klaviaturen Så här får man inte misshandla från den här. Den här personen har bara övat sedan de var fem. Nu är det frågan om, In med ett jävla grand piano i livmorden. De ska börja strax efter vecka 14 när blir så mycket Jo, men... de, de var helt underbara. Det var, liksom, jag fick livsluft av att höra. Så, så mycket gnäll. Så mycket negativism kring någonting som du inte som jag, jag var så investerade i. Nej, jag blev inte personligt sårad. Nej, precis. Du, du, jag du, äger inte Deutsche Gramofon. Jag nej, det är inte du, och, och, och det var inte du som liksom satt och gjorde den där oinspirerade insatsen nej, vid pedalpuken. Som var liksom blöta fiskar släpade ja. släpades över... Jo, nej men det där är ju, det där är ju också det här, det här också lite grann hur man, hur man hela tiden plockar mer poäng på att vara negativa än på att vara positiva. Jag ja, alltså, på, på, på ett väldigt primitivt plan i alla fall så, där, så är det ju det här att, att är man väldigt kritisk mot, mot någonting så, så om man säger att det var jättebra, jag tyckte jättebra om det där. Och det, och det, det är lite grann, Nånån, det är lite grann släkt krar, med det här. lite lite lite lite lite lite lite lite du lite lite lite lite lite Du lite lite lite lite du är. lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite Jag tycker inte du är lite lite lite Jag tycker inte du är så smart heller. Och så, oh, vilken ärlig människa. Det kan väl för fan vara precis lika lögnaktigt. Men är det är inte ganska domänsspecifikt? Alltså man, man får ju, alltså vissa saker får man ju lov att knälla på hos en, en motpart. Eller något slag. Ja, alltså, eh, vissa saker får man inte knälla på, så alltså, typ sina egna föräldrar kritiserar man ju själv och ingen annan. Ja, så är det i högsta idag. Så är det ju naturligtvis, men men däremot så kan man väl kanske lite aktivt dela kritik för en arbetsplats som är känd för att inte fungera. <laughs> är de ja, och det skapar ju dessutom en oerhörd ja, de Men Jag är min själv fortfarande lika elak mot dig. Det. det är ju ganska acceptabelt. Och då gnäller man ju på chefen eller man implicerar i alla fall när man säger grejer. Ja, men det är, det är något lite annat jobb vad jag pratar om är lite grann den här interaktionen Mano är mono, Mano. Är mono, eller är Mano, utan tredje part. Ja, eller Mano från timmer och, och äh, ja. kvinna. Alltså det eller de, de, de. från och naturligtvis spanska. <laughs> Kvinnor, det vet vi alla. <laughs> ja. Nej, men alltså det här när man, vill, när man vill plocka poäng som att ha bättre koll genom att vara gnällig. Alltså, att, ja. jag har koll för jag har klagar mycket på saker. Oh, ja, men, ja, men, ja, men, ja, men ja, är det inte så? Är det, inte med, men det, är liksom är det en väldigt en, en, enkel strategi? Där här att säga, säga att om man sitter och hör ett musikstycke och det är jättebra, allting är jättebra. Och så man, tredje, tredje violinisten var lite sen i attacken i den här du, du, du, du, du, du, passagen, tyckte inte ni det också? Och så tänker wow vilken kolla han har. Hur i helvete kunde han höra det? Mm. Mm. Och, och det är fullt möjligt att det bara var totalt ljug. Det var ju någon dirigent som plockade poäng på att säga att han gjorde alltid så att han... Det kan vara ett ljug. Men det är en bra klintbärgare, undrar omständigheter. Jag kommer inte ihåg vem det skulle vara heller, så att vi säger vem som helst. Han ändrade en not i partituret kvällen innan så, här, så att typ fjärde piccolan spelade ett cis istället för ett c i någon så här stort jävla orkestertutti när alla är på så här bara BOOM! Och, ja, precis. Och då, då då knackar han i pulpeten säger stopp, stopp och belägg efter det här. Så jag, ja, var det inte ett sist där? Från pickoraflöjten. Ja, det nu. Ja, precis. Men oj, ja men då står det fel i partituret. Ja, men ändra det då, såhär. Precis, och, och, och det gjorde han alltid första dagen Han repeterade med en ny orkester För att sätta sig i respekt Jaha, så han hittade på ett fel Och sen rättade han till det på ett tre fel ja. visa för alla att han hade koll För att visa att han hade en fullkomligt Närmast kosmisk koll Och musik och höra dess liker Alltså allvarligt för mig så får det inte in För mig har det inte fått effekten att han hade kosmisk koll det Får bara effekten att du anlitar En jävligt dålig kopiering Ja, men det här kanske... Låt oss säga att det här utspelade sig på den tiden när noter faktiskt var handkopierade genomgående. När man kopierade ett partitur... När ett partitur skrevs ut och delades ut i ah. orkestern. Ja, ah, okej, okay, okay. ah, men det är <coughs> får... ju... För då har ju någon stackars underbetald jävel suttit och transponerat alltihopa och hållit på. Jag undrar lite om hur... Hur motivationssnack har låtit inför... Inför stora dåliga saker. Så här, liksom. Att, att gnäll förenar. Och många gånger ser det kanske någons position. Någon vinner en enorm fördel i sin grupp genom att deras förslag genomförs. Mm. De har väl spekulerats i att det under Tyskland var som så här att Hitler var en ganska ledare som hade åtminstone fyra, fem olika stora subgrupperingar under sig. Mm. Polis, militär och olika saker. Och det var ingen som visste riktigt vem som nog bäst till. Mm. Så alla för att tävla om hans gunst. De hittar på olika prylar som de skulle göra. Vi ska säga att eh, vi ska säga att eh, svarthåriga människor har stulit alla pengar. Nej, vi, vi ska säga att de har stulit alla ah. bilar. Nej, vi, vi slår sönder deras affärer. Då får vi mest uppmärksamhet. Okej. Okay. Och så handlar det som att tävla. Men det är som Ja, men det... Det, det som får till följd är att ingen vet någonting. Och i den här grejen så får man en miljö för att det hetsas fram. Och man liksom ska försöka tävla mot ja, det man jo. inte vet. Absolut. Det är, men det, det, det kallas för. -princip", kallas ja, den den ja, det men är Ja, men... de det, det, det, det är det med precis. Det är helt enkelt styre genom frånvaro. För det är ju det. han han sov långt fram, han hade ju bohemiska tider. Han sov långt fram på förmiddagen, han drällde in på rikskansliet, kliade sig en smula, gav blommor åt några barngrupper, eller fick blommor av några barn, pussade ett spädbarn, åkte hem åt middag. Alltså han gjorde, han gjorde väldigt lite. Och, och, och, och precis som du säger då, i detta maktvakum så höll det på... Men det var... Stalin hade en lite liknande grej, han satt alltid tyst vid mötena och lät alla andra prata och när alla andra hade pratat klart, då tog han till orda, det var fortfarande betydligt mer hands on, han var på mötet till skillnad från Hitler, men, men, men principen är lite samma att han, man låter folk trasha ut det och sen... U, u, u, u, u detta sen, sen plötsligt så, så dyker man upp och, och är liksom allvetande och säger, han, för Hitler hade ju hela tiden ryggen fri, han kunde ju alltid säga oj, det hade jag ingen jävla aning om det måste genast stoppas om det nu var något som inte funkade mm. så hade han ju plausible deniability som det heter men som min gissning är knasker som jag förlorat om. Varför spränger man jättestora buddhastatyer? Det finns ju egentligen ingen fördel i det. Mm. Alltså själva finns det finns ingen fördel var kom, var, ursäkta, var in? urgamla, statyr, eh, i det. Vad är ursäkta? Talibaner spränger stora buddhastatyer ur 2000 gamla statyer på 2000-talet i Afghanistan. Enorma buddhastatyer. Jag kan googla det med mitt karakteristiska ljud med. <laughs> Kommer du ihåg detta? Det? Nej, inte alls. Bud Buddha i Afghanistan känns ja, bizarrt. Ja, det ska vi se. Okej, okay, nu blir det. Nu blir det det, det sa jag enbart för att han ja, skulle gå. Nu, ja. ja, då kommer ljudet. Det kommer ljudet. Men um, jag kan ju inte göra någonting samtidigt. Berätta att du pratar någonting. Uh, jag, säger, jag säger absolut ingenting. <laughs> Okej, okay. okay. buddhastatrid förstörde jag Afghanistan. Varsågod. Okej, okay. det var helt uh, rätt. Och där dyker den upp. Här ser du de sprängda. De är, Usch, ja, okej. Okay. De var enorma. Så. Detta, jättestora. Enormt stora. Ja, ja. Tja vi spränger dem här löften. Uh, ja, ganska meningslöst, ja. Ja, tycker jag. Den afghanatska buddhistiska populationen finns inte längre. Och de bara står kvar. Precis som du säger, det är otroligt. Där har vi en bild från 1833 som visar hur stora de var. Du pratar om någonting som är stort. Alltså, 20 men högt. Det, det, det, det är någonting som alltid får mig att råka i affekt. Så är det här. Det var något som hade funnits. I två. Alltså det är som det här. Någon idiot bränner ner en norsk stavkyrka. Som är från vikingatider. Nice. Alltså det här som, ja, du vill vara... Ond att höra på usel musik, din enastående pajas. Men nu har du berövat alla framtida generationer en möjlighet att, att, att få kontakt med en vikingatida byggnadsstruktur. Grattis! Jag vet inte, det här är ju liknande... Ja, vad är ja, ja, Herakleitos? vad har han gjort för ont? du uh, att det... Nej, det, det var väl han som lämnade in dig till återvinningen. För han försökte och panta rej, panta rej. Nej, nej. jag det. Vem, vad, vad är det nu? nej, Vad heter han? Vem? Herostratos. Ja, ja, ja. Är det? Det, det är han som det ja. är just det, han som satt eld på Dionas templet ja. i Efesos. Du, jag har, var, jag har varit jag har varit varit i den? Nej, jag har varit jag har varit jag har varit i Efesos och där visade de Ja, här stod templet. <låder> då kommer en, en guide och pekar och säger Templet stod här. Herostratos stod där. Akimisk Templet, men det är samma sak. Men du använder det romiska namnet, var? Han är hopplös när han får tag på en Ipad. Och annars är han sig, det är bra, för då kanske jag... Klipper kan... du var resten av veckan och du skriva dementik? <låder> <låder> han hette inte Ernst Semmelweis. Han hette Igna Semmelweis. Det kunde du gärna ha hindrat mig <låder> från att säga så. det var i alla fall och det var inte Heraklej, jag är dum i huvudet. Det, är alltså det heter också Heraklejtisk ryktbarhet. Ja, Heraklejtisk ryktbarhet. Det är när man har uttryckt väldigt vaga saker. Som alla köpare tycker är geniala. Ja, precis. Det, det jag stiger bra, ner och jag stiger inte ner i samma flod. Jag är och något jag är något, icke. Det som är <laughs> Tänk dig Herakleitos i en väldigt lugn hattmössa omgivet av dök. Herakleitos i en jätt, jättetjättelåg hattmössa. Jättelåg och så, stort stort skägg och som har prata och så och så pratar om hundrar. Lugnden. Men alltså hela straten Ja, den här rumlen finns, men på samma sätt finns den inte. Kan en, humla, en humla, kan inte två gånger simma in i samma blomma. <laughs> Hungrar menar jag. Hungrar. Hungrar. Ja, ja, ja. Jag har inte alls läst på hur det är detta. Vad har du inte läst på? Nej, 2001 så spränger talibanerna dessa enorma jävla buddhastfartyr i Bamiyan. Ja, ja. Så spränger de dem med dynamit. Och jag tycker att det är ju lite grann som... Artemis-templet och stavkyrkan att man undrar lite vad fan är grejen ja ja, ja. Därför, ska vi, därför ska man aldrig säga i början på soldatens Svek står det ju det att Soldaten Sväg, han säger det i princip att Soldaten Sväg har förmodligen aldrig gjort något vettigt. Men å andra sidan har han inte satt eld på Diana-templet i FN så heller. Ja, och, det är, och det mina damer och herrar är nog. Men det är inte... det är skit bra. Mm. Det, det, det, det, det, det, det är hans enda rekommendation. Han har inte satt eld på Diana-templet. Vi är fullt nöjda med det. Mm. Ja, alltså, jag tror att. Vad jag undrar, då, min poäng med det här mm. med vad eh, föregicks sprängandet av de här buddhetssynet 2001, föregicks de av gnäll? Ah. Tjänade de något gruppdynamiskt syfte? Den personen, nu har jag inte läst på det, jag märker inte det. Ja, ja, ja. ja. Nej, alltså, Han som hörde i dynamitgruppen blev ledare för talibanerna sen. Jo, nej men så är det ju. Det här är att man har skapat någon sorts gemenskap kring det här att vi är så jävla på den här grejen och Stavkyrkebrännan ja, men... vann han någon riktbarhet eller? Ja det gjorde han, jag vet vad han heter men jag vägrar säga det Nej men alltså, vad är Käptifåkans han? Ja lite grann han fick nog status han i, satani... med... i norska och sådana här eh, liksminkade satanistkretsar Okej okay. Det var lite den påsen, 90s-påsen så är som, okej okay, 90-talet är över men, och alla har skrattat gott åt er fjöliga estetik men vet ni vad? Stavkyrkan är fortfarande nedbränd. Det är en irreversibel handling. Vi får inte tillbaka den där stavkyrkan fast alla säger varje vikenöst din en enastående pajas. Vad fan har du gjort? Nu brukar det ändå nämna vad han heter. Ja, han har gjort med har, gjort mer dumhet. Han har gjort det. <laughs> Ja, han har gjort fler dumheter. Men alltså, mm. ja. Alltså, det är... Det... Det är något oerhört det finns, jag, jag har vakt för mig, och nu kommer jag inte ihåg- men jag har för mig att det här med ryktbarheten- och Diana templet att man hade någon skiss på att namnet skulle styka som man skulle aldrig prata om vad han hette. Och på det viset så skulle han inte få- han, han brände ju ner brände väl ner- Artemis-templet eller Diana-templet. Därför att han ville bli ryktbar. Det var han. Ja, ja precis. Det var, det var, det ja, det var det här, den här statiska rykbarheten. Det var det, det, är hela, det hela konceptet. Och det är det som menar, vi ska inte prata om det där. För du får det du vill ha. Nej, precis. Och vi pratar om och, och, och, och nu, 2000 år senare, så ser vi ut att du har han fått det du vill ha. Då, då, det kan vi inte ta ifrån då. Men det är något väldigt fredligt. Alltså det här med, det är det här med när Stalin retuschera bort alla bilderna, det här, hur man försöker skriva om historien, man försöker ta bort folk ur historien. Det, så här som, det var ju ingenting var ju farligare än att ha varit en nära vän med Stalin. Det skiljer ju Stalin från Hitler. Hitler var ju nog, i alla fall en aningen lojal mot sina polare. Stalin var precis tvärtom. Alla som hade känt honom innan han... Blev den stora råkstjärnan, Stalin, låg oerhört skrynkligt till. De som hade suttit i S Sibirien i fångläger tillsammans med dem. Det finns ett foto från Sibirien och så är det liksom reproducerat vid fyra olika tillfällen det försvinner folk från fotot varje gång, det reduceras ja. bort fler och fler människor till Stalin i princip sitter ensam kvart ja. i mitten. i mitten okej, alla de andra har blivit icke-personer för de kände mig innan jag var Stalin när jag bara var just plain Josef Jogashivili mm. alltså mm. det är lite spännande om man hade liksom överfört det här till lite mindre dramatiska konsten, jag tror att det var en klassfoto och så någon som ville göra det hela den här. Du kände mig innan jag blev Svensktopskungen Så jag kommer att radera dig från det här klassfotot Och till slut har han lyckats radera alla som känner honom Innan han blev Svensktopskungen Och då ser det bara liksom liksom typ <laughs> det ser ut som att man har gått i en typ av klass. Det ser ut bara gått i en extrem klass Det är bara en elev Det är bara han och Majen liksom. Och så en massa jävligt suddig konstig Det alltså, Det absolut konstigaste Klassfotot Någonsin. Det måste väl vara det här... Är det, jag tror det är Norrviken. Eller om det är... Det är Sollentuna i alla fall. Det kanske är Sollentuna, centrum. I alla fall, det är en skolklass på 50-talet som har eleverna Håras Engdahl och Christer Pettersson i, på ja. samma klass. Japp, <laughs> yep, de gick i samma klass som i Ja, alltså. wow. Har de pratat eller... Och då ska jag måla fasta tillfrågor Kristoffer. <går> jag vet inte. Han har lyckats mörka det där ganska bra, men en kompis som jag hade det på kylskåpet det där reproduktioner där det. Det verkligen. Det är, verkligen... <hör> Fan, det är jag... så att jag trodde inte de, det är lite grann som materia och antimateria, men jag trodde inte de existerade i samma rumtidskontinuum. Det kanske det är två personer. Materia och antimateria att de gick i samma klass som. <hör> Men sen har de bit för bit eh, tagit bort de... alla andra former av subschateringar mellan materie och antimateria så nu är bara de två kvar på klassfotot. gått ut. Jag menar det är så. Jag, jag tänkte mer att antimateri, de gledes isär. och sen. Du menar att de varade för tid. Varför du andra åt dig? Att det var ett så. Sånt... Jag var på goda och skötte nåt under min vipsby. <laughs> jag vet inte varför det var roligt, ja. men det var det. <laughs> Har vi, har, vi, har vi överhuvudtaget suttit ihop någonting med det här? Jag, Jaha, att... jag började med gnället. Och att... ja, vi började med gnället, men kom vi längre. Alltså, jag känner som att... Vet du vad vi har gjort? Det här är en jävla metagnäll. Vi har gnällt på gnällen, en timme. Vi har gnällt på gnället. Men har du fått för oss närmare? Nej, inte det minsta. In vi har glidit isär. Men vi, har Nej, har vi, inte. vi påstår ju att gnället ska få oss närmare. Ja, precis. Jag att det men finns... är det en falsk närhet? Ja. Uh, not necessarily. Men det är, väldigt, det är men en alltså, väldigt. Men väldigt... alltså, Det här måste du väl höra. Du vet när folk börjar ägna. Så säger de här: mm. Vi tar en ny hypotetisk arbetsplats. Mm. Fönsterputsar, firma, fönsterputseri. i. Och så har vi ett gäng på ett personer som säger: Ja, ah, hör du, han förmannen här, han är en jävla drufs. Ja, visst, säger någon. Och så är alla ganska överens om att, att han är korkad. Mm. Men sen då säger de så här Jag har aldrig stått ut med hans fyrkantiga tånaglar Och så, så fort någon blir specifik så avviker de andra. Och säger, vadå? Pratar prata om fyrkantiga tårnaglar? De är ganska okej. Jag, jag, jag pratar inte om det här. Jag pratar om att han betalar ut lönen två veckor sent genomgående. Vad kommer du här och pratar om naglar för? För det där är ju varit några gånger alltså, när man gnäller och så blir någon specifik på vad det är fel på grupp X. Som ska ja, ja, och, det gör man inte och så längre. fort de är specifika... Inte ombord. Och då, då, då spricker jag må... den här enheten upp. Nej, så det har inte jag upplevt. Jag har mer upplevt att man enas om det här. Att man har ett offer. Man enas om att den här personen ska stötas ut ur gruppen. Att det är Schimpans honan X som ska dra åt skogen. Som inte får, som vi kastar pinnar på. Alltså, att det, det, det blir den här nego-grejen. Och, och sen sen är så som... Även om man tänker fyrkantiga tårnagar, vad fan. Så tänker man, bring it on ja! Ja! Då där jävla tonar. Har du sett det? Ah, jag har aldrig sett. Vad Sen du Svenby? Jag får riffa på det. De har aldrig, ah, de aldrig jag reflekterat det. det. Har sett mm. Så kan det inte ta några så ett hans tumnågar. Du har fått siktat jag horstrå. Så så tumnåglan. Du säger den första tumnåglan är väl ganska rundad. Ja, det är nästan för rundad. Alltså plötsligt. Ja, alltså plötsligt, ja, plötsligt, Så tar man det med att om det så och ja, kan... då då är allting. Ah, ja, det är rätt. Alltså. Men jag känner inte att vi kan liksom koppla något riktigt grepp. Alltså, nej, det är svårt det, i ordföre. Ja, det är, det är problematiskt det här metagnället. Att, att kritisera gnället. <laughs> Närgånget. Och, men på något vis men har du det har, det någon nytta gnället? Jag, jag tror du binder samma gruppen. Men jag tror du lämnar en, väldigt, en lite pissig bismak. Alltså om man inte har något... Det är ett bra sitt. Alltså, nej. Nej, och... Men va, alltså, bra shit, bra shit alltså, Jag har ju fortfarande, Nej, men, alltså... har ju fortfarande då, med, med, med de vanliga referenserna då, att ett av de bästa shitten som kan uppstå mellan man och kvinna, det är att vägg blir strandade på en buss som inte får åka långsammare än 60 minuter i timmen <skratt> <skratt> <skratt> Och, de... ja, är... och sedan när de har gjort det en och en halv timme tillsammans på den här bussen då uppstår romantiskt tycke och sen så varenda gång de har det dåligt så då ska de prata om den här bussen och hur fort de åkte, och hur det är på en eller annan. Ja, precis. Och sen, och sen kan de också försöka upprepa succén på, på andra fordon, så här, som det här jävla kryssningsfartyget. Hur då kan 60 km till. Precis. Vi lyckas inte få upp det ju. Precis fortare än en rask promenadtakt. Men det får inte gå långsammare än en rask promenad. Ja, det är få den typen av gemensam upplevelse av smärta eller lidande är ett enormt bra shit. Det är kanske är det bästa shit som finns. Ja, i ett initialskede, men... men, men jag menar finns... att man är är inte så hållbar. Nej, det kan vara jättebra. Det kanske är allt som behövs att få en bra ingång och att få för en bra tillit. Men, men det... Och samma sak gäller ju det här näggandet. Näggandet kan säkert också vara bra. Om man har ja, litar... Man har det som en sån här teambildningsövning istället för sådana här idiotiska laserdome <laughs> Så man, man, man sätter hela, liksom, hela men... ekonomiövledningen på en buss som inte får åka. <laughs> <laughs> ja, det är mycket, mycket bättre. Nej, men, men laserdom är ju i princip det. Där försöker man göra teambild. Alltså, det är precis det man gör. Och, och, och, om, det, och, om man håller på och skjuter paintball på varandra- eller, ja. eller liknande, om man slänger ihop hela ekonomiavdelningen i ett paintballlag, då försöker man simulera lite grann den här stenålders förenade ja. mot den ja. yttre fin, äh, grejen, det är ju exakt vad man gör och det och det, det man sån ja. teambildningsrövning det är ju vilket är bäst, är det dem eller gnäller men jag tror att teambildningsrövningen försöker man väl ta den här kraften och vända den till något positivt, liksom så här. Det är för det tydligen är som att när det är problemorienterat då skärper folk sig och ställer sig på tårna. Mm. Så problemorienterat är i och för sig inte fel ute. Men om det blir okanaliserat och det inte blir en åtgärd då blir det bara gnäll och det blir ingen nytta av det. Däremot om man lyckas göra det som att vi måste komma på något, vem vi ska skjuta paintballs på eller vi måste ha ett lag, vi måste fixa du tar man ju det problemorienterade och så gör man någon grej och det man ska lösa dem. Precis, vad man, man borde göra egentligen att mera. man borde ju träva folk i gnälla istället för att skicka in sådana här jävla konsulter som säger jag ser inga problem. Jag ser bara möjligheter. De skulle ju och... bli skjutna först i paintball. För att... <laughs> precis. Och du vet väl att det kinesiska tecknet för kris och det kinesiska tecknet för möjlighet det är samma jag församman samman mina händer här nu på ett väldigt konsultaktigt And sätt. Den här är bara en leende är väldigt konsultaktigt. Den är bara en leende som är väldigt konsultaktigt. Den här är är inte här är bara en leende Ja, är vi kommer Den inte är här är Allting han gör blir så här. Jag vet, jag vet, jag vet. Fruktansvärt. När det känns så dumt men det är bara halva vintern. Ja, jag trodde i att... min fall att. Jag trodde vi skulle ha trevligt. Trodde vi skulle ha kul. Det är ganska mycket kak. I min enfald trodde jag att vi skulle ha roligt tillsammans. Jag, jag, tro, jag trodde vi skulle ha bra. Jag trodde det skulle bli fint det här. Jag trodde det skulle bli skönt, roligt och lite stimulerande. en, en, en, en, en, po en podcast-inspelare. Ja, upp nu. Jävlar, det var method. Det var method-aktingen. Jag fick tårar i ögonen. Jag, jag, jag, jag gick in i deep character, kan jag säga det. Snäppar du it. I, ja. I gnället, ja precis. Det är vårt slutgiltiga råd till våra lyssnare. Ja. Snap out of it. Och <laughs> precis. Och det var allt för stunden från huvudnyheterna.